nengo parte nik uste kompletuain deula ondo jokau deu bat egan defensa enre ondo ibiliga hain ondo ibilis gania xoanek paratu idure bai eta bueno guztu da nengo parte hama hori gozo so guztu hartaleku betia question ambientia partidu nengo parte hama disfruta bindeu partiduakin da bueno bigarrensati hazi iran guk ez deu hain ondo jokau hazi iran bezala beha egre kontradak airula gozartu izkiue ritma pixka digodue partidekoa da bueno orkun intzaizkiu da zaiatu geha segitzen, baina ja, ja lau goz zei hartze hartzeizkizu benian, Barça, ba, oso, oso zaiada recuperatzia. Baina, e ondo guzta. Zuek zein el buru jarri dioz zuen buru ari gaur Ba, xilo guztitan daka un dana ematiga, disfrutatzea, eta bueno gaur partioa genekin oso, oso, oso zaiasara eta bueno, ba, ba gure joko guaitia eta bueno, algen ungeien un e aguantatzea eta bueno, nik uste lengo partioa aguantatua duela, gero bigarren zatean bauri, ba, pena bat izan da, baina bueno nik uste partioa galtza gaitik Ez dala eser gertatzen, eh, guain datoz, bost partidu potente, gure, gure mailakoan kontra, nik uste guain eta berdobla gure nivela Ia, selkapen atletik, jarru naldienetan, bagozak bueno, komplikatu daitezkela, baina ez dakit ezkatzeko, ez? Ezkin partidak, eh, bueno, zosegeiak izan dira eta gertazitekeen bueno, Ez, hori, azkenengo hiru partiduak zaiak ikideu, ez? Kuenka da Gran Yers, etxeti campo, Gran Yers nik uste, zosegei emere e nula, ez? partido zona ingenunda taor sose punto Maldonado txeko aukera eduki genuen ta gaurkoa Barsan kontra bazkenian ba, ez ba desde aquí su o sea, zu zula baina bakitzu oso, oso oso saia dala ta, bueno lar igual ba 6 punto daskau es gaude oso oso clasificaciones gaude ondo, baina bueno nik uste ustegu hainbeste partidu hauek eh, aukera askola ba, ba punto naiko lortzeko ta bueno hori ba, saiauko da ber ba, pizkat gora egiten